65. ci Məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun məzmuru, bir ilahi Ey Allah, səni siyonda həmdlər gözləyir, sənə edilən əhd yerinə yetiriləcək, ey duaları eşidən, bütün bəşər hüzuruna gələcək, mən günaha batmışdım. Lakin sən üsyankarlığımızı kəffarə edirsən. Nə bəxtiyardı evinin həyətlərində yaşayan, Seçib özünə yaxın etdiyin insan. Biz sənin evinin müqəddəs məbədinin neymətləri ilə doyacaq. Sən, ey qurtuluşumuzun Allahı, Zəhimli işlərinlə ədalətini göstərirsən, Bizə cavab verirsən. Sən yeryüzünün bütün uçqarlarının, ən uzaq dənizlərin belə ümidisən, Sən qüdrətə bürümüsən, qüvvətinlə dağları möhkəmlətmisən, Dənizlərin uğultusunu, dalğaların gürültusunu, ümmətlərin çaxnaşmasını yatıran sənsən. Dünyanın uçqarlarında yaşayanlar sənin əlamətlərinə mat qalırlar, Gün doğandan, gün batana dək, Bütün insanlar sənə mədh oxuyurlar. Yer üzünün qayıqsına qalıb su verirsən, Onu çox məhsuldar edirsən. Ey Allah, çayın su ilə doludur, Torpağı taxıl üçün hazır edirsən, Torpağın şırımlarını suluyırsan, Aralarını bərk edirsən, Gür yağışla torpağını yumşaldırsan, Məhsuluna bərəkət verirsən, Yaxşılıqlarınla tac qoyursan, Yollarından yağ damır, Çöl otlaqlarına tökülür, Təpələr sevincə bürünür, Çəmənlərin sürülərlə dolur, Dərələrini taxıl bürüyür, Onlar cuşa gəlib, Tərənnüm söylüyür.